Jag skulle vilja också den här köden påminna om några mycket enkla sanningar, bibelsanningar. Sådana sanningar som har stått sig har stått sig i alla tider. Vi ska inte glömma att det som vi läser i de här frågorna det är vitala livsfrågor. Det är inte verksamhetsfrågor. Sådana många verksamhetsproblem finns det. Och verksamheterna kan skilja sig vissa avseenden från plats till plats. Men det här är livsfrågor. Det är helt uppenbart att det är en stor skillnad på temperament kultur, miljö och miljö i olika delar av världen olika länder och till och med inom länderna finns det stora variationer så att mitt under det att det existerar exempelvis en, ett efesus och en Efesus-församling, så finns det ganska nära intill på ett geografiskt litet avstånd så finns det en smyna församling och så finns det en pergambusförsamling En teateraförsamling Och fasten de finns Alltså i tiden Och till och med samtida Och ganska nära varandra Så kan det vara stora skillnader På den andliga kvaliteten Egentligen Så är ju Detta Nedtecknat för att vi ska ta lärdom Och det är väldigt viktigt att vi ständigt påminner oss om det Nu är det faktiskt på det här sättet Att en gudstjänst Den kan aldrig arrangeras Och det finns inga Som äger kapacitet Eller förutsättningar för att kunna skapa en gudstjänst. Möten kan vi ha. Möten med olika tema. Och med olika intressen. Vi kan aldrig skapa en gudstjänst. Det måste anden göra. Inget annat. Det är bara anden som kan skapa det. Om jag är teologidoktor. Ordinerad till präst. Och utrustad. Med fullmakter. Ja. Och har alltså en kyrklig myndighet Och kan med de resurser. Som jag erbjuder. kan vara symboler. Det kan vara dekorationer. Det kan vara liturgier. Eller vad som helst. Så kan jag icke arrangera eller skapa en gudstjänst. Det blir i så fall ett självvalt gudstjänstväsende. Och det varnar Bibeln för. Den enda faktorn. Och den enda makt som kan åstadkomma det. Som är så o ändligt nödvändigt i alla tider för guds folk det är den heliga anden och därför kära ni är det så oerhört betydelsefullt att vi du och jag inte nöjer oss med traditionens traditionen Jag säger det för tredje gången. Traditionens mötes, eller för mig en gudstjänstliv. Det går inte att skapa gudstjänst på en tradition. Det måste bli Omedelbar första hans upplevelser. Första hans upplevelse individuella, personliga upplevelser som gör att Jesu eget ord blir levande. Levande och levande och nu ska jag säga en sak till. Som är väldigt viktig i det här sammanhanget. Får inte, den, får inte församlingen uppleva det här så blir den en död massa. Som kan ägna sig åt uppgiften att vårda traditionen och balsamera lik. Det kan göras veldoftande. Sköna former. Och det kan ges färger. Och annan prakt. Men det blir aldrig någonting annat än en begravningsakt hör du det? och det här ska du fundera på ja, där jag vill säga det det blir ingenting annat än en begravningsakt som förvisso kan vara tilltalande väldigt tilltalande och framförallt så är den njutbar för den människan den är inte kraftlös oh nej den är definitivt inte kraftlös den kan vara oerhört suggestiv stämningsfull och engagera oss men glöm inte att det är just i denna sfär i denna sfär som de onda Andarna, är det som skriften säger De orena Andarna lever Och jag skulle nästan vilja säga Ibland undrar jag om det inte är Sådana makter som håller i sångboken Åt oss Det är väldigt allvarligt Det känns kan man inte leka Med Det är väldigt allvarligt Men det är också sällsamt underbart Och därför så ser vi Den här maningen Som kommer igen I praktiskt taget Hela nya testamentet Från Jesus Genom apostlarna In i den kristna församlingen Ända in i det sista brevet i Kom ihåg det här min kära vän Ser du hela tiden Rakt igenom Skrifterna, uppmaningen Jag tänkte på det här om dagen Att Jesus säger något Som verkar så Det verkar så motstridigt På något vis han säger, han säger Vaken säger han Är Självklarhet att man ska hålla sig vaken Man behöver säga det upprepade gånger det jag säger till Eder, det säger jag till alla vaken. Att somna innebär inte att man dör i och för sig. När man sover är man egentligen inte overksam. Det är bara det att det är på ett overkligt tillstånd. Därför att i sömnen kan man ha, kan man ha maldrömmar och önskedrömmar. Båda delarna är tänkbara, Men det är trots allt ett tillstånd av sömnaktighet. Och så här, det jag säger till er det säger att alla vaken och så återkommer man de till det här. Vaken! Där förstår du problemet och jag nöjer mig att göra det här väldigt kort. Det finns en andemakt. Alltså det är en andemakt det handlar om. Det är en andemakt. Som vi är otroligt disponerade för. Det kallas för sömnaktighetens ande. Den är preciserad och namngiven i undervisningen. Och sömnaktighetens ande. Den har sina kännetecken, sina kriterier. För det heter faktiskt att man med sitt hjärta. Med sina ögon så ser man inte Och med sitt hö öra Så hör man inte Och med sitt hjärta Förstår man inte Blind Döv Och okänslig Det är sömnaktighetens hand och den är tyvärr Väldigt vanlig För några år sedan så läste jag en artikel Från det som skedde I slutet av andra världskriget Då man försökte operera Och experimentera I laboratorierna Nya förstörelsevapen Men man hade kommit på en idé man skulle skapa fram något medel som kunde söva en hel befolkning. En stad exempelvis som man tänkte ockupera. Söva ner hela staden ett antal timmar. Ett dygn eller två dygn. Och när hela staden sov så utförde man ockupationen. Då utförde man ockupationen. Precis den där metoden har Satan använt i alla tider. Det är att söva ner tronsfolk. Och under tiden de sover och drömmer så händer det. Man blir besatt, ockuperad. Av en främmande härsmakt. Man upptäcker det först. Då man växer till liv. Av den ena eller andra orsaken. Det fattar ni väl alla samma som sitter här. Har Jesus sagt att vi ska vaka. Så var han ju medveten om. Vilken böjelse vi har. Vilka tendenser som finns inom oss. Och den värsta formen av nedsövning Vet vad det är? Det är religion Det är det värsta Religion Traditionens religion Det själva gudstjänsten Så kan det engagera oss Men aldrig fylla oss Med guds ande Då måste jag få säga det här Kynsamt ni förstår, när man läser ett sånt märkligt brev, ett sådant märkligt brev som Judas brev. Det slog mig här om dagen att Judas brev på något sätt, om inte hade fallit i glömska, så tyckte jag ändå att det inte var speciellt, eh, speciellt levande. Så jag var tvungen att ta i tur med det där. Riktigt ta i tur med vad Judas vill säga Och varför han uttalar sig På det sätt som man gör Varför uttalar han sig Det vill säga De faror Som vi brottades med Fanns redan då Fast idag kallas dem De kallas någonting annat Och det här, Vi förstår inte sammanhanget Därför att idag har andra namn men det är samma makter Myndigheter Som vill Helt enkelt Söva ner oss Och göra oss passiva Vill göra oss neutrala Eller på annat vis Göra oss odugliga I den heliga striden För Vet du vad han säger? Han säger han talar om att han känner det angelighet och nödvänt att skriva till Syskonen I trovande i alla sammanhang Uppmanar dem att kämpa Där har du det Kampen mot sömnaktigheten Kampen mot bekvämligheten Kampen mot feghet Kampen mot lättiga Kämpa för den tro Halleluja Som en gång för alla Är överlämnad Och det heliga Ligger märke till Det är ingenting Som ska ändras Det här är grundläggande Och håller sig i alla tider det är Vi kallas till kamp för världen som vi inte kan inte ha förmåga till att med vårt intelligens, vår intelligens fatta tron den tro som en gång för alla är överlevnad till heliga och så kommer det längre ner i det här brevet alltså, att vi ska uppbyggas På allra heligaste tro Kämpa för den tro som är en gång för alla är Över det mot det heliga Och uppbyggas på allra heligaste tro Ja kär Gud Nu gör jag det här kort och så Förklarar jag så här Det här säger inte predikanter Vanligtvis Men jag här en tydlig koppling Emellan det Det judas säger Maningen till kamp Och det Jesus säger Vaken Och så det här Stå honom emot fasta i tro Det är en koppling mellan det Och nödvändigheten Att bli uppbyggd Alltså inte på den kyrkliga trosbekännelsen Nej. Inte uppbyggd För Att bejaka Och, och bekänna Uppbyggd på Allra heligaste Tro Och där frågan finns det alltså grader av tro Grader kvaliteter, finns det En sämre och en bättre tro Finns det en helig tro Och en allra heligaste tro Gör det? Visst. Och vad finns denna tron någonstans? Lyssna lite ett ögonblick till, till på det här innan jag går upp på nästa område. Du? Här ska du förhöra? Kampen, den preciserar han ganska tydligt. Och så talar han om sådana företeelser som det här. Han talar om. Kains väg. Har lyssnat det? Och biljams villförelse. De har trätt in på Kajns väg. Det finns mycket att säga där. Kajn var alltså en brobyggare. En vägingenjör Och han invigde En väg Han invigde en väg som har gått rakt Genom hela historien Från generation till generation Och den vägen Den har sitt slutmål Kajns väg Den slutar inte i, i Nya Jerusalem Gör ni inte Det är en mycket bred väg den leder till Babylon Och vad är Babylon, ja låt mig få uttrycka det så här Det är religionens mecka är Människor vänder sig Och gärna beder fem gånger om dagen Det är religionens mecka och vad är då Biljams villfarelse? Jag säger det kort. Det är förförelse. Biliam var profet och kallad att förbanna. Det kunde han inte. Det gick inte bara. Och han kom med gamla testamentets vackraste profetia om Jesus Kristus det gjorde han och så han Israel han var profet vad var det för fel med denna profet han var köpt han åstundade lön för sin profetia där har du vad betyder favörerna, tjänsterna? Vad betyder det i vår tjänst? Nå, han kunde icke förbanna, men han var mån om att få lön. Vad han kunde göra, vad förföra. Han etablerade de här kontakterna, som alltså var. Ekumeniska i sin Han förförde Guds folk Med ekumeniska Metoder och medel För att nå en position Och bli belönad för det Jag vet inte vad jag ska säga det Som nu rinner till Det kan vara vissa risker det kan vara så riskfullt Att mötet ikväll kan bli helt förstört Det är inte lätt att ta emot En sån Förunderlig undervisning Som det här är frågan Men jag måste få säga det Fundera på det Det är ingen idag som talar Om Kains väg Och ändå också är det naturligtvis Vår skyldighet att ta reda på Vad det är för någonting Kampen står för den heliga tron det står emot det kein representerar i sin religiositet han hade altare han hade dofter han hade färger han hade former men det saknades blod det var ingen blodsoffer utan han tog av det som marken representerade det vill säga den mark som var förbannad och trodde att han med förbannelsens frukt skulle kunna skapa försoning så är det det är ganska meningslöst att säga det här om inte jag fattar och begriper att Judas hade någon speciell anledning att ta upp den här Undervisningen Idag kallas det Som Judas så öppet och rak på sak Förklarade som Kajns väg Så leder vi Babylon I slags, En slags protest Eller opposition Eller vad jag nu skulle vilja kalla det Han var Vägbyggare invigde vägen för kommande släkten för att avleda och bortföra men så står det om Jesus han invigde en ny och levande väg tror du det säger jag med så ser vi alltså att Kajns väg står i direkt motsats till den väg Jesus invigde den leder aldrig in i världen Mitt rike är icke av denna värld. Den lider ut ur världen Avlägsnar sig från alla tidens religiösa mönster och former Och närmar sig himlen Och närmar sig himlen genom tron och hoppet Och detta förblir Tron, hoppet och kärleken Det får bli Där finns det inga Så att säga brister Det som är beståndande Det är tron, hoppet och kärleken Och största av den Är kärlek Jag måste fråga Vad kan det vara för kärlek? Vad kan det vara för kärlek? För här handlar det på samma sätt Om trons kvaliteter Om kärlekens Första kärleken Prima kärlek Inte sekunda men prima Det har inte vi Det måste komma till oss Genom den heliga handen Som gör Kristus levande Levande Levande Och i upplever en fortgående förnyelse Där Jesus blir större och större Och världen blir mindre och mindre där Jesus blir härligare och härligare. Och världen blir bedrövligare och bedrövligare. Och då säger en del. Det här blir ju svärmeri. Och annat. Låt dem säga vad de Det är skönt att svärma för Jesus. en underbar upplevelse. Jag undrar var och en att vara med om ett sådant svärmeri. Som sedan förlänges I en kärlek Och trohet Under trolovningstiden För att vi Ska möta honom Förenas med honom I evig härlighet Tror du på Jesus? Tycker du det är bra? Är det värt? i barandor Ger du jag måste syndra mig för tiden går och jag vill ha sagt en hel del saker här ikväll. Det Judas, så kallade för Kajns väg, bilja av vilfarelse och det han ställer fram som ett varnande exempel, det är sådant och Oj då Där har du Flera dim dimensioner på en och samma Kainstvig Biliams villfarelse Sodom och Morra Och sedan änglarna Som inte behöll Vadå? Sin värdighet Så gick det med dem? Hur gick det för änglarna? Hur gick det för Sodom och Gomorra? Hur gick det för eh, Kain? Hur gick det för Biljan? Ja, det är egentligen bedrövligt att konstatera detta. Det Vad resultatet blev med den fråga som vi nu ska ställa. Och som är mycket viktigt för oss att få svar på. där den här. Hur gick det med folk? Och så ska vi ta reda på. Om vi trivs i Sodom och Gomorra. Om vi umgås med fallna änglar. Om vi vandrar på en felaktig väg. Fannsväg. Om vi älskar falsk profetia. Och berusas av det. Helt detta har sagts i ett kapitel i ett apostoliskt brev. Det sa så i första Nu behöver vi bli vakna. Eller hur? Nu behöver vi tas ut i sömnaktighet. Nu behöver vi förnyas i vår Kristusbild. Nu behöver vi komma till insikt om. Vad makterna i tiden Leder fram till Hur de influerar på Olika nivåer Olika dimensioner Nu behöver vi Vara med Av ett kristusmöte Där kristusbilden Blir klar och tydlig Och inte kan blandas ihop Med andra bilder Religioner Och tydliga makter. Vet du vad vi behöver Jag har sagt Kämpa För den heliga tro Och sedan Uppbyggas På den allra heligaste tro Uppbyggas Det betyder ingenting mindre Än att komma närmare himlen Lyft upp Och få ett perspektiv På Tro. Någon Talade redan aposten Paulus Så oerhört Intensivt Och gripande Om församlingens Många frestelser Alltså faror Och böjelser Att bli förvärdsliga Liktigt bli förvärdsliga Förvärsligande, det, det har ju inte bara med attityder att det, det har det också. Det är inte bara så att ett förvärsligande innebär att man blir lite, lite mindre engagerad. Eller för att använda andre provokativt. Eller blir lite mindre hänförd. Nej du, att bli förvärslig. vet du vad det är? Det är att bli besatt en besättelse. För vad jag sa? En besättelse. Jag vet du vi säger det? Därför att förvärdsligande som är ett uttryck för en makt som påverkar inflera på oss. Den skapar en ny bild av Kristus. En stämpad bild, en retuscherad bild men en annan bild av Kristus än det som apostarna prediger. Aposten Paulus själv han säger om någon annan kommer och predikar ett annat evangelium än det vi har predikat det som var från början han var förbannad Hörde du vad han sa Är det kärleksfullt att uttala sig på det viset? Kärleksfullt det kan väl inte vara det kan väl inte vara annat än kärleksfullt att förmedla sanningen till människor som behöver det för att för sin frigörelse och tillväxt vi blir inte befriade genom det som kallas för kärlek Som samtidigt är ett förljugat Eller förvrängt eller förfalskat budskap Och vad det handlar om, det är kristusbilden Det är kristusbilden. Ja det är faktiskt kristusbilden Och den apostoliska kristusbilden Den pekar på det korta perspektivet Ist, om man i världen men inte av den I den meningen Att man vid I tiden på jorden Men Här skulle alltså församlingen Vara en himmelens koloni En himmelens koloni Jag skulle nästan vilja säga God ut I världen Upplever Församlingen det främlingsskap som är nödvändigt Hemlandslängden Och i församlingen finns hoppet Och det räcker inte Det levande hoppet Hoppet som Icke låter oss komma på skam Vad var det? Vad var det levande hoppet? Det var förvisningen om Förvisningen om att Jesus kommer Och han kommer snart Det predikade man det. Apostlarna betonade det. De väckte, väckte, påminnde Och påminnde inför Alla frågor som överhuvudtaget Kunde komma i församlingen Och inför alla de reaktioner Som man kan tänka sig I den levande Gudens församling Ja, så predikade han ja, Alla postlarna Det uppstår problem väcklingar, Därför att det är tronskamp Det gäller för världen Som vi icke på något sätt alltså, Kan eh, Fastställas med Klingande valuta är var Gud Som aldrig devalveras Då sa man Jesus kommer Jesus kommer du det var egentligen själva tonen i gemenskapen. Jag måste säga att det finns inte ett enda brev i den här boken. som mycket åter och åter och åter och åter, åter ställer församlingen inför det faktum. Hur underbart det är i tiden. Hur svårt det är och problematiskt det är så står en sak fast Det är Jesus kommer Han ska förhärliga sig själv i sitt eget håll Har du tro för det? Säger jag Det har kyrkan tappat I alldeles förfärlig och katastrofal utsträckning Vilket egentligen innebär Att det levande hoppet har gått förlorat Man har tro, predikat tro man kan också predika kärlek. Det ligger liksom i tiden. Jag behövde försöka att analysera eller definiera kärlek. Det var nämnligt inte heller eh, tron Man tror och man älskar, men det man saknar det hoppet, det levande hoppet. Därför att det levande hoppet gör himmelen verklig. Man ser redan här och nu Genom hoppet Den härlighet som väntar Och hoppet Det är Själens ankare Tastad innanför förlåten Själens Tankens Känslans Och viljans ja. När man blir gripen av hoppet Tänker himlen? Då sjunger man om himlen Då vittnar man om himlen Och älskar Jesu tillkommelse Gör du det? Gör det med skälsförmögenheterna? Tanken? Vad tänker du på? Har du kort perspektiv Eller har du slagit dig till ro i tiden Och klimatiserat dig i världen? Då är i så fall en dementi på det sanna och levande fräsningsbudskapet. En dementi, en ljumkristen. Trag en tragedi. Jag har sagt det här för mig, men jag måste upprepa det. Vi har frågan om det levande hoppet. Alltså, själens ankare kastat innanför förlåtelsen. Själens tanken, vad tänker du på med avseende på ditt liv? Med avseende på din framtid? Vad tänker du på med avseende på löfterna om hans tillkommelse? Men vad som fyller dina känslor med riktig glädje eller djupt allvar och till och med vemo? Vad som inspirerar. Vad är som engagerar? Som ju livet så jublande innehållsrikt men också fyller hjärtat med sån nöd. Känner du att det är frågan om hoppet? Ära var Gud. Din känsla. Tänk att känna. De har en kommunikation. En levande kommunikation Ovanifrån Hemifrån och sen Känna denna oerhörda Längtan denna, denna är helt obeskrivlig Jag kan inte använda uttrycket person För det räcker inte Denna oerhörda Längtan och trängtan Efter att få göra den kan bli så våldsam Att förverkliga verkliga Guds plan med ens liv Så att man inte orkar äta Man orkar inte sova Märkligt Man måste ha bönenätter Eller gå in i sin kammare Förstår du och lägga fram sig själv och Sina bönämnen I hemlighet I det fördålda Utan applåder av andra Utan förebråelser I det fördolda Be till Gud Som sedan uppenbarar det I För nu innan jag går vidare ställa frågan till dig Har du sådana där enskilda möten där frågan om Guds vilja med avseende på ditt liv är aktuell. Gode Gud. Gode Gud. Din vilja. Låt den förse. Jag har valmöjligheter. Gå min egen väg. Söka tillfredsställa människor. Men själv eller andra. Låt dem bestämma och avgöra I de här frågorna kan man inte ens fråga sina närmaste Då gäller Guds vilja Det går inte att fråga pappa eller mamma Det går inte Man kan få ett råd men det stannar där Man kan heller inte fråga mak eller maka Man kan få råd Men det stannar där De djupast liggande problem som handlar om överlåtelsen det blir en enskildes Umgänge I det fördolda Man kan inte fråga arbetsgivare Man kan inte ens Låta Förkunnare eller Någon annan ledning Avgöra Man kan ta emot råd Men beslutet måste man fatta själv i förbud Och du ska få höra, vad är det då som hindrar oss till detta kristusförverkligande? Ja, det är inte svårt att hitta på orsakerna. Men det är verkligen så här. För att göra det här koncentrerat. Det är verkligen så här. Samma problem som den kristna församlingen hade, det har de kristna idag fasten det kan variera därför att det uttalas och uttrycks på ett annat sätt för andra namn och det har liksom en större omfattning det är liksom globaliserat det spelar ingen roll var du är någonstans så är det nästan som om du vore jagad av tidsanden ja. och Frästa ständigt till kompromisser. Och så vidare. Men du har inte blivit kallad till en mjuk i sitiden. Du har inte blivit du kallad till soldat. En stridsman. Du behöver i sanning utrustning. Verklig utrustning Och du behöver vapen Du behöver argument Du behöver disciplin, kondition Allt detta behöver Som en Som en soldat I en annans tjänst en annans befäl Gud var det då Och det behöver En En jordbrukares mål inriktad arbete I Alla väder du behöver gå till gud, en jordbrukares vision om en kommande skörd Tror du på seger? Tror du på seger? Du behöver bli visionär För att bli missionär Du behöver kraft för att bli segervinnare med många hinder på vägen, Kajns väg. Biliams villförelse. Fodomitisk miljö. Ander världens. Godkud. Overhörda förföriska löften. Det står faktiskt att satan själv Förkläder sig Till apostel Så talar han genom detta falska apostolat För att leda människor Bort ifrån Jesus Till en annan kristus Som egentligen är antikrist Förkroppsligad Genom antikrist Struktur och system. Nu ska jag säga det. Späder om mig för. Jag tror faktiskt att ni måste be, Annessa, att jag klarar av det här. Jag tror ingen av er blir glada för det. Det måste man faktiskt tänka på att smälta. Någon leder oss i början, vem som helst. Det jag säger nu måste du tänka på. Ta inte emot det här okritiskt. Du kan inte säga att Arne Imsen har sagt det och därför är det rätt. Du måste pröva det. Ta ställning till det. Men var det inte ytlig så du så säga försöker hoppa till en annan tuva. Du löser inte det här genom att gå ifrån den ena tuvan till den andra. Det hjälper inte att konvertera. Absolut inte. Det löser inga problem. Det handlar om helt andra saker. Men nu ska jag förhöra här. I ukristid så fanns egentligen inte de synliga strukturer som kristna har idag. Det fanns det. fanns ingen Katolsk kyrka. Och det fanns heller ingen. Och ännu värre, det fanns ingen sakral, sakrat och vik kyrkorum. Det fanns ingenting. Det existerade ingenting av detta. Och det fanns inget messoffer. Det fanns inget tid Det fanns ingen, ingen Maria-kult. Ingenting av detta fanns i den nykristna tiden. Det fanns ingen biktstol. Ingen absolution. Vad jag talar om. Detta existerade naturligtvis i församlingsgemenskapen. Men det var inte strukturerat och institutionaliserat. Det fanns inga pastorer och biskoppar. Och absolut ingen påväg. Men det fanns bröder. Församlingsföreståndare. Syskongemenskap. Brödsbrytelse. Det fanns. Och det fanns en gemenskap som inte var ytlig eller kyrklig. Helt okyrklig. Var församlingen en familj utan klassskillnader, nivåskillnader. Det fanns inte en hierarki som styrde och behärskade och dominerade. Herregud, det fanns det inte. Eller har ni hittat det så får ni vara vänliga att korrigera mig. Men jag kommer inte att ge mig det, det första. Jag håller på med det här nu i snart 40 år. Jag blir än mer klar över att kommer vi inte ut ur den institutionaliserade kristenheten. Då kommer vi att förpuppas. Då kommer vi Som du hörde Avlägsna oss ifrån centrum Och komma ut I periferin Den sönderingen har pågått länge Den är farlig Centrum och är ute i periferin Hör du Börja röra dig mot centrum Så är det så här alla de som rör sig mot centrum De kommer närmare varandra Ju närmare Jesus de kommer Hör du det? De kommer närmre varandra Ju närmare centrum de kommer de Kommer närmare varandra Det Kan det vara så att man på vägen mot centrum Så att säga möter ligger på samma så att säga breddgrad som de som avlägsnar sig samma breddgrad möter vi de som avlägsnar sig från centrum men den närheten är en kort liten stund av övergående art om processen går vidare Så blir det så småningom Större och större Distans Mellan de som Fjärmar sig Och mellan de som närmar sig Och nu frågar jag er Mina vänner Maranata har inte fått någon dispans Att leva ett ytligt liv Att leva ett själviskt liv Maranata har inte fått någon dispans Att vara ljum Maranata har, har inte fått någon dispens att vara kyrklig Maranata har, har aldrig fått någon som helst dispens Att skapa institutioner, byggnader Ordinera prästerskap Aldrig, aldrig, aldrig Det kommer inte heller att ske Om vi går emot centrum Då blir det inte världslik ställighet och då blir det heller inte en maktstruktur. I varje fall inte en härskande makt. Men Gud var evigt lov. Då blir det något helt annat. Vad Vadå? Kristuslikhet. Då blir församlingen kroppen. Jesu Kristi kropp. Alltså att förkroppsliga Jesus Kristus. Det är församlingens uppgift. En proteströrelse mot kyrkligheten, mot sakramentalismen, mot klerikalismen. Ära var Gud. Ett livets flöde av gudomlig härlighet. En himmelens koloni i tiden. Ett pilgrimsfolk på väg ut ur kulturen. Ett folk med ett levande hopp. Med sina egna sånger, sitt egna vittnesbörd, sin egen livsstil, sin egen förundra gemenskapen, sitt eget mål, målet till himlen, målet till, mål till himlen. Vi ska dit. Vi ska dit. Vi kommer inte att få med oss några tempel dit. Det gör vi inte. Gud lyfter själv oss hem som levande stenar. Inte för att vi ska bygga tempel, utan att vi ska vara det. Håller du med om det? Ja. Det tycker jag var så fint När första gången upptäckte det här i tonåren Då blev jag helt omedgörlig med fyrkligheten. Och det har blivit värre och värre med åren Kan du tänka Och allt eftersom jag blev fylld av Jesus Kristus och Guds heliga andre, och Blir lite äldre och får lite mer visdom möjligen För jag hoppas på det bästa så blir kyrkligheten värre och värre. svårare och svårare. Och jag fröjdar mig. Därför att i den här skriften så står det. I himlen finns det mycket underbart. Gör inte det? Ja. Men det står också om det som inte finns där. Väl är det. Och det är ingen tillfällighet att det står så. Inget tempel finns där. Har du hört det? Inget. Alltså är det värt att komma dit bara den anledningen. Kristenhetens stora fiasko det är ju deras många tempel som de kallar för Guds hus och kyrka jag har sagt det här förr jag säger det igen upprepar det idag med större glädje inspirationen inspiration än någon gång förr det är ingen idé du treter med mig om det här tala med min herre för det är han som har ordnat det så han har aldrig sagt nu ska ni bygga tempel bygga kyrkor nu ska ni utbilda präster han vi skulle bli fyllda med kraft. Från höjden. För att bli mina vittnen. Vet vad det är? Det är det allmänna prästadömmet. Smord av den heliga ande. För gudomliga funktioner. En himmelsk ordination. Som gör att vi allesammans genom den heliga ande. Kan bli skickliggjorda. Det. Skicklig jord att tjäna Gud. Ta alla kyrkor. Jag följer Jesus. Det kanske låter lite förmätet. Men det är härligt. Helt underbart. Att Jesus aldrig sa gå till altaret. Han sa inte, Han sa inte gå till prästerskapet. sökte det till bickstolen. Han aldrig. Han sa: Följ mig. Så ska jag göra er till människorfiskare. Han sa inte: Följ en institution. Det är världens sätt att bygga upp den judiska gemenskapen, den profana sociala gemenskapen, också den religiösa. Men det är definitivt inte församlingens. Ser du inte hur människorna brottas med de här problemen? De har ju så att säga, experter och specialister på alla områden. Teologi, religion, historia. Och de kan lägga fram sina teser och sina läror. Sina dogmer. Och det förändras ju från tid till tid. Den ena perioden så är det feministteologin. Den andra perioden så är det Så en viss period så är det en ny Det är socialetiken. Så är det är så karismatiska elementet. Nu ska jag få höra här. Vet var vad Kajns kyrkorna. De får vara lutherska eller katolska. Det är Kajns Vet du vad Biliams lära är? Vet du det? Det är karismatiska väckelserörelser som har stelnat och söker något annat. Där Jesus är och den heliga ande är verksam. Där har man varit sig tid eller lust att söka favör eller fördelar. Eller göra karriär. Eller hygga åt sig ett ämbete för att på det sättet bygga sig en egen framtid. Jag känner det bubblar i mitt hjärta. Och vad kan det vara för någonting? Det är ingen förlust för sätta kraften genom den heliga anden. Och egentligen är det svårt att tala svenska. Jag borde tala kanans tungomål. Oj, oj, oj, oj. Kajnszeg, det är den katolska kyrkan. Det är den lutherska kyrkan. Det är kyrkligheten i alla dess uppenbarelseformer, antingen de har lutter, svinglig eller kalvin eh, som stiftar apparater så vidare, som ibland är stadskyrkliga. Eller har annan status. Men är en maktfaktor i tiden. Och så har du. Biljams lära. Det profetiska, karismatiska elementet. Som också trädde fram under stunden. Och vi påverkar Guds folk. Ja, inte hota Guds folk. Men uppmuntra. För att få spårdomslösa. Och för att kunna förföra. Allt som leder oss bort. ifrån centrum. Är en villförelse. Antingen den är karismatisk. Socialetisk. Eller varandra andra kännetecken. Nu blir jag nästan lite upptänd här. Och skulle vilja ropa. För. Du makt. Som binder Guds folk. Vilken kommer är rätt Vill du leda Och få höra guds folk bort Från sanningen led Far med din Njutning Ditt utbud Ditt lustmoment Far Du ska veta Vår herra har sagt i är jordens salt. Det sa han. Han sa inte. Ni är jordens pudersocker. sa han inte. Det är du. Jordens salt. Saltet kan man inte använda. När redan är redan ett faktum. Vem är det som påskyndar förutmöselprocessen min älskade vän? Fundera på det. Sockret är en gesningspud. Det är Produkt. Och där är den där söta, Karismatiska Utbudet Som påskyndar förutmålet Religionens Narcissism Vad finns det någonstans Om inte kyrkorna En narcissistisk religion Åh, oh, herre hjälp oss. Herregud, hjälp oss. Så Vi förstår det här. Ta konsekvenserna av det. Vad ska man då göra? Fri! För ditt livs skull. Gå utifrån henne. Mitt folk. Gör en mycket delaktig hennes försvinnelse. Det vill säga. Solidarisera dig aldrig. Med Kajns religion. Biljams karismatiska manifestationer. Eller sodomi. Och vad är det för någonting? För du vet ju att det är frågan om att beskriva köttet. Men det är någonting mera Det är feminismen. Som bryter ner skapelsens ordning. Och gör man till kvinna. Och kvinna till man. Livsstil Språk Och beteende Bibeln kallar det för ett onaturligt partnerskap Det är Det är Bibelns ord Det är Bibelns ord Så talar Bibeln om Frälsningens Grund i Första. Vad är det för någonting? Hebrebrebrevet, jag bara att läsa. Hör du press som har tagit dig i auktoriteten, eller fått det genom en ordination? Varför predikar du inte Guds ord om dopets nödvändighet? Dop föregånget av omvändelse. Om Personlig tro Tron kan inte traderas Nej. Traditionen kan traderas Naturligtvis Symbolerna kan det också Processioner och allt det andra Men tron kan det aldrig för den levande ja. Den fortplantas Genom livets egna lagar Tror du på det? Tron kommer Av predikan Och predikan är kraft av ord. Vet du vad det här är för någon? det är sekterism halleluja för det är den som har överlevt i alla tider emot denna väldiga maktapparat som går under namnet kyrka Gud tack att du från början gjorde mig till sekterist det vill säga jag blev stämplad med exakt samma etikett som en ukristna försämring Var en sektlära Förkunnad av en sekterist Och det var Paulus som var sekterist Sodomin Feminism Vars främste kärnetecken är Ambition att förändra och förbättra Och helst göra Städerna, samhällena Till ett paradis Där man kan bo Utan rädsla och ångest Där man kan bo och ha fred Trygghet Människans längtan efter stabilitet Oj, oj, oj. Jag blir så oerhörtgripen när jag tänker på det här Jesus kommer själv in i människans historia, kommer han. Och vänder upp och ner på alla våra begrepp. Och istället för att följa Jesus så fortsätter vi den judiska traditionen. I nya former som består av en kombination, en koppling av judendom, kristendom och hedendom. Så blev det en sån här religiös mix som ska passa för bildade människor, för mäktiga människor som försmår Bibelns förlängningsomvändelsekrav. För här, Jesus kommer in som den stora protesten, och så förklarar han frälsningen på ett sådant sätt att det är rent, rent väckande, Han hade inte ett uns av kulturopptimer icke, icke ett öns av kulturoptimism vet du vad han sa utan att du blir född på nytt sa. det är så klarar han människan tillstånd, oförmögen att förstå och se han gjorde klart för människan genom sitt budskap utan att du blir född på nytt han kan inte se guds rik, man måste få sina ögon öppnade den andliga ögon Vilket är hjärtans tro Utan vi blir född av Kommer aldrig in Först måste få syn på den verklighet Som är mer verklig Än alla jordiska riken i tiden Måste få syn på Guds rike trons för öppnade. Och när du får tro så öppnade då får du se en kyrka eller ett trästerskap en tradition. Nej du då får du se ett rike över vilket det står mitt rike är rika av denna världen är det sant? att Jesus, Mitt rike är rike Det är artskilt vesenskilt ifrån alla riken i tiden därför att det har ett annat turt förklarade klarade han, klart och entydigt, att det finns definitivt inga som helst allianser mellan dessa riken. Guds rike har inga ambassadörer i världen. Guds Finns i församlingen Halleluja Vi är halleluja Vi är bemyndigade Att vara ambassadörer Med uppdraget Att kunna Försoningens budskap Gud som genom oss församling för man tänk Gud för man låten eder försonas med Gud. Att bli försonad med Gud det innebär att få världen till sin fiende. Att få Satan till sin motståndare. Att få religionen Till hot Inte ett erbjudande Jag ska ta med två saker till Det här är den negativa Sidan Utav en annan som är enormt Underbar ja. Hon tackar Jesus Upp Säger de ursösa. Det är hård Och kärlekslös Det är det vanliga sättet Utryckssättet. För all del Sänget illa om tupparna Hur skulle jag gått med Petrus som inte tuppen hade väckt honom Lärjungarna hade ju inte förmått det. Men tuppen gjorde det. Då behöver vi sådana toner som kan väcka oss upp över det faktum att nu har vi avliknats oss ifrån Jesus. Nu har vi kommit på avstånd. Sådana signaler är de nödvändiga det är inte alldeles säkert att de kom genom de vanliga kanalerna. Det visar sig att när Gud fick tala till profeten Bilian, då måste han ta en åsna. Ja. När han ville väcka Petrus, en apostel, då fick han ta en tupp. Ja. Profeten såg ju inte det åsna han så, såg. inte upptäcka vilka hot han såg inte svärdet Han såg inte ängel Men åsnen gjorde det Frågar oss Vad förslår du mig Tack gode Gud För dessa märkliga Redskap du har Dessa fyrbenta åsnor Som upptäcker oss er Och andra som man förväntar sig skulle veta mer och kunna uttrycka det. Ser. Tack för tuppen. Som helt plötsligt nattens timmar på oväntad tid signalerade. Nu Petrus. Nu får du vakna. Nu går det fel. Nu har du avlägsnat dig från Jesus. Herre, använd den fyrbenta åsnan. Använd tuppen som man inte förväntar sig någonting av. Använd vad du vill. Bara du håller oss vakna. Använd vad du vill. Bara vi kommer närmare dig. Och inte avlägsnar oss och kommer bort ifrån dig. Använd vad du vill. Använd vad du vill. Bara det inte uppstår något avstånd. ut, Precis vad du vill. Precis vad du vill. Precis vad du vill. Så vi förstår farorna. Och när vi upptäcker att vi har på ett eller annat sätt slagit oss till ro för att värma oss I andra värmekällor. Då vi slutar att bekänna av fruktan eller feghet. Du. jag känner igen dig. Hör du någon sån? Framförallt så hör jag att jag är en av. Det höjer på dialekten Det finns ett och annat Som avslöjar vem vi är Du har ju varit tillsammans med honom Tack Låv Du sänder dina tjänar Dina resskap För att föra oss in I din fullkomliga vilja Utför ditt verk till namns är och förhärligande Tiden har ju gått Jag ska bara ta några minuter till Åh oh, maranata Maranata, maranata. Och herre Jesus Kristus låt det bli En riktig Generalförnyelse En andlig rotblöta I vårt liv som vi upptäcker Och förstår Att du är angelägen om Att vi ska bli Sanna lärjungar och frälsas in i ditt rycke Det är någon mer som tackar Jesus Akta dig Akta dig För alla karismatiska utfästelser Aktar dig för feminismen Upplöser skapelsens egen ordning Upplöser den Skapar perversa former. Gör som änglarna manar Om du känner att du är Influerad Fly Inte för den bekvämliga skull. Fly för ditt livskull. Och se dig icke tillbaka. Fäst blicken på målet. Gud väl dig. Se Herren Vill du uppleva en särlighet Blanda inte in I alla dessa Skrymtaktiga böner som människor begud Gud om väckelse Det kommer ingen sån Det är ingenting annat Än en undanflykt. Nu där vi ser på Jesus Med andra ord be om att få en förnyad syn på Jesus. Vidga ditt rum i ditt hjärta för honom. Och där Jesus är, där är det väckelse. Det kan jag försäkra er. Och han större ut i våra liv. Då kommer detta kristusförverkligande att bli som en atomexplosion. Det är oerhört många Kedjeverkningar Herre Jag kan inte be dig annorlunda Jag ropar till dig Gör oss den atomkärna Gud i himlen Kristus livet Beränga bojorna Så att vi blir Frimodiga vittnen Som inte flyr undan Martyriet Tackar dig för ynnestan Att få lida Med dig För när ditt folk Blir attackerat Så är det egentligen inte ditt folk Man bekämpar Utan det är en smord Det är Messias Det är Guds son Ära var Gud Tack att vi får vara med den väg du invigde den är inte bred den är smal men den leder till himlen dit vill vi vi vill dit